Idő a tudományvilága a Kossuth rádióban. Platón, Szókratész, Leonardo da Vinci, GB show. Richard Wagner, Lev Tolstoy, mind vegetáriánusok voltak. Ahogyan az egyik legnagyobb rockstár, Paul McCartney sem eszik húst. Tegnapi adásunkban hallhatták, hogy milyen kulturális vagy egészségügyi okok miatt lesz valaki vegetáriánus. Az elkövetkezendő bő 20 percben leginkább azzal foglalkozunk, hogy egyre többen vannak, akik környezetvédelmi elhivatottságból térnek át növényi étrendre. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál bánsági éva. Beatles egykori basszusgitárosa valamiféle szentimentalista állatvédőnek tűnhet, aki horgászás közben rájött, hogy annak a szerencsétlen tátogóhalnak ugyanolyan fontos az élete, mint neki, aki erősebb lévén éppen megöli szegény párát. A zenész saját bevallása szerint valóban innen indult, de ma már világszerte hirdeti azokat az ökológiai szempontokat, amelyek megerősítik vegetáriánusságát. és a hús termékek előállítás az egy környezetszennyező dolog. Attól függ, hogy csináljuk. Takács Sánta András ökológus, az Ötvös Loránd Tudományegyetem oktatója. A mai ipari intenzív állattenyésztés és az ebből származó ús és egyéb állati termékeknek a fogyasztása mindenképp nagyon terhelő. Leginkább azért, mert jellemzően olyan táplálékokkal letetjük az állatokat, főleg gabonával vagy szójával, de főleg a gabonát emelném ki, amelyet mi magunk is elfogyaszthatnánk. Tehát elég döbbenetes, hogy ma már a világ gabona termelésének majdnem a fele, de itt az iparilag fejletnek nevezett országokban több mint a fele, inkább harmada arra megy, hogy a háziálatainkat etessük. Egy gabona, amit mi magunk is elfogyaszthatnánk, és most joggal kérdezheti valaki, hogy nem mindegy, hogy mi esszük meg a gabonát, vagy az állatok, és mi meg az állathúsát, vagy tejét, vagy tojását. Egyáltalán nem mindegy, ugyanis a gabonában található energiának, energiatartalomnak körülbelül durvátlagban a 90%-a arra fordítódik, ha egy állattal megetetjük, hogy az állat életfunkcióit ellássa. Tehát az állat mozogjon, lélegezzen, elmegy az energiának a döntő részére és körülbelül 10% az, amit mi megkapunk, amikor húst tejterméket vagy tojást folyasztunk. Természetesen ez különböző állati terméktípusoknál ez a százalék változhat, van, hogy 20%, van, hogy 30%, van, hogy 10-nél jóval kevesebb, de durva átlagban a 90%-a elvész az energiának. Miért baj ez, mit jelent ez környezetterhelés szempontjából? Azt jelenti, hogy mondjuk tízszer annyi növényt kell termelni, vagy tízszer olyan intenzíven kellene termelni, tehát sokkal intenzívebb termelést igényel. A lényeg az az, hogy vagy több termeterület kell hozzá, vagy több műtrágya növényvédőszer és egyéb olyan mezőgazdaságban használt segítség, ami környezet terhelő. Tehát ez a fajta állati termékfogyasztás, hangsúlyozom, hogy nem csak a húsról van szó, tejtermékről, tojásról is szó van, ez nagyon környezet terhelő. Az EnS élelmezési szervezetének jelentése szerint az állattenyésztés okozza a legtöbb kárt bolygónk természetes állapotában. Az üvegházhatású gázok egyik legnagyobb kibocsátója ez a szektor, mint ahogyan a biológiai sokféleség csökkenésében is kiemelkedő szerepe van. A FAO jelentése arra is kitér, hogy a föld jégmentes felszínének egyharmadán állati takarmányt termelünk, és valószínűsíthetően a vízszennyezés legfőbb okozója is a haszonállatok tartása. Mindössze egy kiló marha hús előállításához 15500 liter vízre van szükség. Ezzel könnyen szembe tudjuk állítani, és fontos szembeállítanunk azt a fajta állati termékfogyasztást, ami olyan állatok húsát, tejét, tojását jelenti, akik a általunk nem emészthető, számunkra tápláléknak nem tekinthető eleségen élnek. Tehát mondjuk egy hagyományos állattartásban egy legelőn legelésző marha füvet eszik olyan növényt, ami számunkra emészhetetlen, viszont ő át tudja alakítani, azzal, hogy elfogyasztja, átalakítja olyan élelemmé a testében, amit mi már el tudunk fogyasztani. De tovább megyek, nagyon sok olyan terület van itt Magyarországon is, amelyiknek természetvédelmi szempontból kimondottan jót tesz a legelés. Tehát akár az Alföldön, de más területeken is természetvédelmi szempontból nagyon értékes gyepek, ne erdősüljenek be, ne menjenek tönkre, az jó, ha legeltetnek. Hát sajnos ezek a föld használatok egyre inkább szorulnak itthon is vissza, pedig nagyon sok élőlénynek a fennmaradása ezeken a természetvédelmileg és értékes területeken azon múlik hogy van-e, aki megakadályozza mondjuk a beerdősülést. Tehát ilyen szempontból, mikor valaki azt mondja, hogy egy ilyen alföldi területen, ami amúgy is alkalmatlan mondjuk a termesztésre, vagy nem igazán alkalmas, valaki azt mondja, hogy itt az az igazi természetvéde, aki hús teszik, valóban ezen a konkrét helyen ez igaz. Ráadásul tegyük hozzá, és ez is egy nagyon fontos szempont, az állat jóléti szempont, hogy ezek az állatok rendszerint jól is érzik magukat. Persze lehet azt kifogásolni, hogy megöljük, és sokan ezt kifogásolják, hogy megöljük az állatot, de hát mikor mondjuk, Mondunk, érdemes mindig abba is belegondolni, hogy ezeknek az állatoknak az élete is nekünk köszönhető, tehát egyáltalán léteznek. Hát nyilván sokkal kevesebb szarvasmarha és birka és kecske lenne a világban, ha mi nem terjesztettük volna el őket. De legalább, ugye ha nekünk köszönhető az életük, akkor viszont nagyon fontos, hogy amíg élnek és amíg nem vágjuk le őket, addig jól létben legyenek és jól érezzék magukat. Ez sokkal könnyebben megvalósítható természetesen egy ilyen legeltetéses tartásnál mint azokban a húsgyárakban és egyéb szörnyűségekben, amit az ipari intenzív mezőgazdaság manapság produkált. Annak érdekében, hogy olyan áron legyen az asztalokon a hús, amelyet az emberek megengedhetnek maguknak, társadalmunk tolerálja azokat a hústermelési módszereket, amik szűk, kényelmetlen körülmények közé zárnak be érző lényeket egész életükre. Az állatokat olyan gépeknek tekintjük, amelyek a takarmányt hússá alakítják át, és hajlamosak vagyunk alkalmazni minden olyan újítást, ami javítja az átalakítási arányt. Ezért 4-5 tyúkot zsúfolnak egy 50-45 cm alapterületű ketrecbe, ami körülbelül akkora, mint a New York Times egy oldala. A ketrecek alja egy drótháló, mert ez csökkenti a takarítási költségeket, bár a drót nem megfelelő a tyúkok lábának. A ketrecek alja lejt, hogy leguruljanak és könnyen összegyűjthetőek legyenek a tojások. Jó lehet, ez megnehezíti a tyúkok számára a kényelmes pihenést. Ezek a körülmények akadályozzák a madarak minden természetes ösztönét. Nem terjeszthetik ki teljesen a szárnyaikat, nem járhatnak szabadon, nem vehetnek porfürdőt, nem kapirgálhatnak, és nem építhetnek fészket. Habár soha nem ismerhettek meg más körülményeket, megfigyelték, hogy a madarak reménytelenül próbálkoznak ezekkel a tevékenységekkel. A megvalósítás lehetetlenségétől frusztrálva gyakran idegesek lesznek, ahogy a farmerek mondják, és halára csipkedik egymást. Hogy ezt megakadályozzák, gyakran levágják a fiatal madarak csőrét. Részleteket hallanak Peter Singer filozófus Minden állat egyenlő című írásából. Nem csak a szárnyasokkal bánnak így, ma már a disznókat is ketrecekben tenyésztik az ólom belül. Ezek az állatok a kutyákihoz hasonló intelligenciával rendelkeznek, és változatos, ösztönző környezetre van szükségük, hogy ne szenvedjenek a stressztől és az unalomtól. Ha valaki Angliában úgy tart egy kutyát, ahogy a disznókat általában tartják, azt büntető eljárás alá vonhatják. De mivel több érdekünk fűződik a disznó kihasználásához, mint a kutyákéhoz, ezért tiltakozunk a kutyákkal szembeni kegyetlenség ellen, de elfogyasztjuk a disznókkal szembeni kegyetlenség termékeit. Jól telik Komhígy, A többi állat közül talán a borjúk helyzete a legrosszabb, mivel ezek az állatok annyira szorosan vannak összezárva, hogy még meg sem fordulhatnak, le sem feküdhetnek, fel sem állhatnak szabadon. Így izmuk, vagyis húsuk nem válik élvezhetetlenül rágósá. Ráadásul vérszegényé teszik őket, és szűkösen kapnak szálas takarmányt, hogy a húsuk halovány legyen, mivel a fehér borjú húst drágábban lehet eladni. Ezért idővel sóvárogni kezdenek a vas és a növényi rostok után. Megfigyelték, hogy lerágják a fakérget a karám oldaláról, és muhonnyalogatják az elérhető rosdás sarokvasakat. Mindez, ahogy már említettem, nem szolgál semmi mást, mint az ízlésünk kielégítését. Az a szokásunk, hogy állatokat tenyésztünk, majd leölünk azért, hogy megegyük őket, Tiszta példája annak, hogy feláldozzuk más élőlények legfontosabb érdekeit azért, hogy kielégítsük saját, közönséges szükségleteinket. Az emberek a disznót felhiszlalják, nevelgetik, büsenik a dolgát. Az emberek a disznót felizgatják, levágják, majd felabrikják. Az emberek a disznót megtarálják, a belébe töltik és elfogyasztják. Az emberek a disznót kihasználják, felnevelik és felzabálják. Vannak olyan vegetáriánusok, akik azért halat esznek. A halfogyasztás ökológiai szempontból egy kedvezőbb dolog. Attól függ, milyen halfa és hogy mit teszik a hal. Takács Sánt András, ökológus. Ökológiai szempontból borzasztan káros, nagyon nagy terheléssel jár ragadozó halaknak a fogyasztása. Ezek Magyarországon is egyre népszerűbbek, nem annyira hazai ragadozókra gondolok, mondjuk a harcsára, hanem sokkal inkább az import tenyésztett halakra, mint a lazacra vagy a tonhalra. Tulajdonképpen ilyen mezőgazdasági formában tenyésztik őket, csak éppen a tengerben. Így van, úgynevezett akvakultúrákban tartják őket, tehát amit mi itt megveszünk Magyarországon, hazac vagy donha húst általában valóban nem vadon élő példányok. Ezzel az a probléma, hogy ahhoz, hogy etessük ezeket a ragadozókat, ezekben az akvakultúrákban rengeteg egyéb halat ki kell fogni a világóceámból, és ma a világóceámból kifogott hozamnak majdnem a fele, arra megy, hogy ezekben az akvakultúrákban tenyésztett halak ezt tegyék, még egy borzasztó Azarlás azért, mert hogy ezeknek egy jelentős részét mi is meg tudnánk elni, tehát olyan kisebb halakról és egyéb tengeri élőlényekről van szó, amelyek szintén fogyaszthatók. Tehát ez a probléma teljesen párhuzamba állítható azzal, mint amikor a gabonát odatjuk a házi alatainknak. Ugyanígy, ha egy táplálék megehető, akkor hiba odadni egy másik élőlénynek, hiszen ha ennek a másik élőlénynek a testét, termékét fogyasztjuk el, akkor történik az az energiaveszteség már, amit említettem. Tehát sokkal kevésbé hatékony pazarlás ez. Aki nem eszik húst, vagy egyáltalán semmilyen állati eredetű terméket nem eszik, az tud elég kalciumot megvasat magához venni? Növényi eredetű nyersanyagokban is található kalcium. Lichthammer Adrien, a Szemelveis Orvostudományi Egyetem, dietetikai és táplálkozástudományi intézetének adjunktusa. Elsősorban arról van szó, hogy a növényekben még vannak olyan anyagok, oxalátok, fitátok, illetve a rostok is, nem fog úgy hasznosolni, vagy olyan kötést fog képezni, ami a számunkra nem feldolgozható, vagy nagyon minimális mennyiségben a szervezetünk számára, és ezért nem fogja hasznosítani a szervezetünk. Tehát itt mindenképpen a dúsított készítményeket kell figyelembe venni, tehát amelyek kaphatóak, illetve akár az étrendkiegészítés. A vas tekintetében hasonló a helyzet, tehát itt is a dúsított termékeket kell alkalmazni, illetve ha annyira szükséges, akkor az étrend kiegészítés. A vörös húsokat azért szokták ajánlani, mert abból nagyon jól felszívódik a vas. Lehet ezzel szemben említeni növényi tápanyagokat, amiből ugyanilyen mennyiségben tudunk magunkhoz vasat venni? Nem, nem tudunk ilyet. A húsokban lévő vas, az nem olyan formátumban van, mint a növényi vas, és még az előbb említett anyagok még jobban akadályozzák a felszívódást, a hasznos Gyakran halljuk, hogy kevés rostot fogyasztunk, mert ez a vegetáriánusokra nem igaz. Olyan van, hogy valaki túl sok rostot fogyaszt? Tehát például egy vegetáriánusra ez lehet igaz? Eleve maga az étrend azt feltételezi, ugye a növényi étrend, hogy sokkal több rostot fogyasztanak azok az emberek, akik ilyen étrendet fognak fogyasztani, hiszen a növényekben ott vannak a rostok. Valószínűleg sokkal többet fogyasztanak, mint azok, akik normál vegyes táplálkozáson vannak, és bizonyos esetekben a túlzott fogyasztás is akadályozhatja más hasznos tápanyagoknak a felszívódását, hasznosulását a szervezetben. Illetve egyéb olyan anyagok is lehetnek a növényekben, amelyek még bizonyos más tápanyagoknak a hasznosulását rontják. Tehát itt most gondolok arra, hogy például egy növényi eredetű kálciumnak a hasznosulását, például ha ott van a növényben az oxalát, akkor az gátolni fogja. A kétezres évek elején az Egyesült Államokban húsmentes hétfőprogramot indítottak azért, hogy az amerikaiak legalább hetente egyszer ne húst, és ezzel csökkentsék például a szív- és érrendszeri, vagy a rákos megbetegedések esélyét. Aztán egy ökológiai mozgalom is indult ezen a néven, melynek arcai Paul McCartney és két lánya. Az zenész ebben a dalban arról énekel, hogy milyen vidám dolog, ha egy nap nem eszünk húst, és megemlít néhányat azokból a környezeti problémákból, amelyekről az elmúlt percekben már beszéltünk. Think of lenne bármilyen Ökológiai hatása annak, hogy legalább heti egy nap biztos, hogy semmilyen állati terméket, vagy legalább húst nem eszünk? Biztos, hogy lenne hatással. Takácsán András. Azért egy picit árnyal nem. azzal együtt, hogy remek kezdeményezés, azt nagyon fontos megint csak hangsúlyozni, hogy persze nem hangzik olyan jól, hogy állati termékmentes hétfő, de ez lenne a lényeg. A tojásnak ugyanakkor az ökológiai lábnyom, mint a húst tennénk, a tejterméknek se sokkal kisebb, tejtermékeknek sem. Tehát itt a választóvonal nem a hús és nem hús között van a környezetterhelésünk szempontjából, hanem a növény és az állati termék között, hozzátéve megint csak azt, hogy van olyan állati termék fogyasztása, hogy mondtam, ugye, amikor számunkra nem ehető eledel teszik az állat, aminek lényegesen kisebb a környezetterhelése. Tehát erre is érdemes figyelni, hogy lehet, hogy mondjuk nem tartom a húsmentes hétfőt, de ha húst teszem, vagy állati terméket eszem, akkor figyelek arra, hogy az honnan származik. Ön eszik húst? Én eszem húst, de tudatosan próbálom nemcsak a hús, hanem egyáltalán az állati termékfogyasztásomat csökkenteni. Nagyon próbálok figyelni, én például a húst veszek mindig a kisvárosban, ahol lakom a helyi termelőktől, igyekszem venni. Ugyanez igaz a tejtermékre is, hát a tojásra meg száz százalékban. az ember olyan helyzetben van, Persze ez egy nagyvárosban sokkal nehezebb, de olyan helyzetben van, főleg vidéken, ezt általában meg is lehet tenni. Tehát egy kis tudatossággal ez kivitelezhető. Ha kevesebb szarvasmarhát tartanánk a világon, az lenne hatással a klímaváltozásra? Tehát tudnánk csökkenteni a globális felmelegedést? Természetesen, tehát a szarvasmarha fogyasztásának, vagy bármilyen szarvasmarha termék fogyasztásának. Sajnos megvan ez a hátulütője, hogy egy igen erős üvegházhatású gáz, a metán szabadul fel ilyenkor a szarvasmarháknak a bérendszeréből. Ez sajnos a szarvasmarhához tartozik. Ugye a metán kb. 20-szor erősebb üvegházhatású gáz, mint a széndiokszid, tehát sokkal rosszabb ennek a felszabadulása. Ez konkrétan a marha és egyéb kérődzők fogyasztásának egy problémája. És olyan nagy arányban tartjuk őket, hogy ez kimutatható hatással van a globális felmelegetésre? Nagyságrendileg összemérhető a szarvasmarhák száma a világban az emberekével, tehát ugye mi vagyunk majdnem 7 és fél milliárdan, a szarvasmarhák meg kb. másfél milliárdan. Tehát igen. Ebből egyértelműen az következik, hogy igen. Természetesen ez, ha minden más tényezőt figyelembe veszünk, akkor ez egy viszonylag pici faktor. Egy-két százalékot tesz hozzá csak körülbelül a felmelegedéshez, de azt sem mondhatjuk, hogy az elhanyagolható, hiszen nagyon sok ilyen kisebb tényezőből is tevődik össze a klímaváltozás. Gondoljunk például a műtrágyagyártásra, ami például nagyon energiaigényes, és ehhez leginkább földgáz vesznek igénybe ma. Tehát az rögtön megint üvegházgáz kibocsátással jár, valamennyi metánnal és széndioksziddal. Ugyanígy többféle területét lehet még említeni az intenzív mezőgazdaságnak, ami nagyon energiaigényes, kézenfekvő persze a mezőgazdasági gépeket, de ugyanígy a vegyipari termékeket a műtrágyán túl is. Pé előállítását, és így tovább és így tovább a szántást. Például a talajnak a szén-dioxid tartalma jóval magasabb, mint a légköri széndiokszid tartalom. A szántással, amikor földözítjük a talajt, rengeteg széndiokszid szabadul fel. Tehát nagyon sok olyan aspektus lehet mondani a mai intenzív mezőgazdálkodásnál, ami valóban megnöveli a különböző üvegházhatású gázoknak a légköri koncentrációját. Tehát ez nagyon fontos tényező a klímaváltozásokhoz Zír, már vagy, ha kacsanyag a tekeregen nagyma ma, szaktoz, szaktoz, gombás, pacza, bocikán nagyomra most a zenémben kavar, a kakasz, kukorékot, kapirgát, a, kukorék, a, a bellémben már csak az a a bárányok meg csak hallgatnak, a bőrkömben csendben pólnak. Van egy nagyon fontos kérdés, valóban az, hogy mennyi húst és egyéb állati terméket fogyasztunk. És ha megnézzük az emberi történelmet, megnézzük a különböző kultúrákat, akkor azt látjuk, hogy olyan sok állati terméket, és főleg húst, amit most mi itt az ipari társadalmakban fogyasztunk, ezzel vetekedő, mértékű állati termékfogyasztást szinte sehol, semmelyik kultúrában nem látunk, hát van egy-két ilyen nagy kivétel, például az inuitok, ismertebb nevükön az eszkimók, de hát ők nyilvánvaló kényszerből fogyasztanak rengeteg állati terméket. Tehát alapvetően én semmiképp nem állítanám, hogy az ember növényevő mindenjel arra mutat a tápcsatornánk felépítés, hogy mindenevők vagyunk, de az is megfigyelhető, hogy általában az emberi kultúránkban a növényi táplálék az, ami dominál, esznek az emberek szívesen természetesen húst és egyéb állati termékeket, viszont nem olyan mennyiségben, mint mi. Tegnapi adásunkban hallhatták, hogy vegetáriánusként vagy vegánként, tehát a tojást és a tejet is elhagyva, csak akkor lehet egészséges életet élni, ha ehhez előtte megszerezzük a megfelelő tudást azokról a növényekről, amelyeket megeszünk. Ha nem így teszünk, Komoly problémákat okozhatunk magunknak, akár néhány hónap alatt. Bizonyos esetekben, tehát a B12 vitamin hiány, akár visszafordíthatatlan problémát is okozhat. A legnagyobb bajt a gyerekeknél vagy a fejlődő magzatoknál lehet azzal okozni, hogyha nincs meg a tudományos háttere egy ilyen étrendnek. Igen, ez gyakorlatilag így van. Lichthammer Adrian. A gyerekek ugye fejlődésben vannak, mindegy, hogy pár évesről, vagy már nagyobb serdülőről beszélünk, hiszen mindegyik fontos életszakasz. A kismamák olyan élethelyzetben vannak, amikor nagyon meg kell gondolni, hogy mi az az étrend, amit folytatnak, hiszen a baba az az anyukától fogja a tápanyagait kapni, és ugyan a baba mindent magához vesz, ami neki kell az anyai szervezetből, de hogyha az anyának az ellátottsága sem kielégítő, akkor ezt nem tudja a baba sem megtenni, tehát nincs miből elvegyen. Kedves hallgatóink, a téridő mai adásában a vegetarianizmusról beszélgettünk. Ezt a műsort ma 23 óra, 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a médiaklik.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtár alkalmazással. Bemondó kollégám Varga János és a hangmester Táncos Tamás nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Bánsági Éva. Viszont hallásra!